2,70 också. Ja. Då är vi igång. Lite småhalt här faktiskt. Då får se upp lite grann här. Jag tror vi har onsdag kanske, den 4 mars. 2015 och Gunnar Diktafon, nu håller jag i mikrofonen. Eller Diktafonen håller jag i. Lite småhalt här, jag ser 2,70 också. Jag tog ingen Hellehansen tröja idag men Umbra träningsbyxor. Det är rätt halt just här i alla fall. Vi passerar just kyrkogården också här på vänster sida. Där, här gick den gamla järnvägen som sagt. Vi ska försöka korsa 2,70 också. Nu kan jag snabbt pilla på Recording-knappen också här så vi får pausläget om vi behöver ha det. Jag har lite fågelkvitter också. Det kommer in på inspelningen här då. Så Jag får hålla i den i fortsättningen så här. Och nu passerar vi precis utanför kyrkogården här. Och här är det lite grann isigt också så vi har lite försiktighet när vi går här. Så man inte halka till på någon isfläck. Jag tog ingen heller hansen tröja under den här jackan för det blir ganska svettigt. Det är varmt som en bastu i lägenheten så alltså man blir väldigt svettig. då kommer vi ut här, vi ser sjön Lången då på höger sida. Och passerar nu precis utanför kyrkogården här. Onsdag den 4 mars 2015. Och isen ligger här nu på sjön Lången. Det ser lite bättre ut framåt här, lite småhalt här. Lite snö med lite... ...farlig is också när man går på här. Och nu har vi kyrkagården här precis på vänster sida. Och här, passerar, här gick alltså smalspåriga järnvägen mot Byvalle en gång i tiden. och Jag är tvungen att ha mina lågskafter i vinterstövlar på mig med raggsocker här. Umbra, svarma träningsbyxor. Ultimaturle t-tröja som är tunn och sen kamouflagejacka här. Om man häller hansomtröjan så blir det nästan lite väl faktiskt. Här får man gå försiktigt här, Det är lite isigt framåt här. Och nu har vi då kyrkogården precis på på vänster sida. Lampan lyser också, recording. Det var länge sedan sist här faktiskt. Det skulle ha snöjat igår också, det gjorde det inte. Idag skulle komma lite snö men det ser ganska muligt ut. Man får vara lite försiktig när man går här faktiskt. Man går lite grann på sidan så här. Det ser sjön och ligger ju i isen också. Jag tror nästan att Älvparken är öppen också. Nu håller jag i apparaten här. Det ser ut som en liten mobiltelefon faktiskt. Det ser ut som en liten mobiltelefon. Men det är som en diktafon det här. Och här har vi alltså kyrkogården här. Och här ser det lite bättre ut, det kan jag gå på det gamla gräset kan man säga, på höger sida här nu. Vi följer alltså exakt som järnvägen gick här nu då. Det alltså en järnväg exakt här. Och nu kan man ju följa ända fram till Västerbyn här med Ön på slutet. Det känns lite svåkalt också här när man häller Tröjan blir den lite väl svettig faktiskt. Lite småkalv vind också är det här. Jag korsar nu 2.70 här. Nu håller jag apparaten också. Nu kan jag trycka pausläget mycket snabbare än om den sitter fast med gummisnoddar och säkerhetsnålar på jackan. Nu kan jag vara mycket snabbare att trycka på recordingen så att säga. Ja, först tycker man recordingen så att säga, för att starta inspelningen här, men, men för att kunna... Nu ser vi långspinn på höger sida då, så håller jag apparaten här. Vi ser vi om älgparken märker öppen också. Just nu har jag inga handskar på mig här, de ligger på sidan. Och så ska det bli en hästhaga också på höger sida här. Har ja, kallt är det är i alla fall, men det kommer bli en 7 grader sen på söndag måndag. Det är inte mycket det heller. Just nu är den lite kallare. Det är bara några enstaka plusgrader här. Isen ligger också. men Jag kan inte se någon som är ute på. vi kan jag snabbt trycka på power-knappen också här om man skulle behöva. ska vi se. Lite stel i ledarna här. kan jag hålla mer koll på apparaten här och inspelningen faktiskt. Och lite småhållt ser det ut att vara också. Vi har skölången på höger sida då onsdag den 4 mars 2015. Och här har man stängsat in också faktiskt här. Här ska vi väl bli något slags. Och så har vi en brygga också på höger sida som vi inte har sett förut. Här kan man gå ner faktiskt ut på sjön. Ut på isen. Men det är ingen lust med. Detta av säkerhetsskäl. Kanske inte är just nu. Då vrider huvudet till höger här, eller om det var vänster. Här har vi höger också med några ris här. Vi får kunna skapa en... en äng för hästarna att beta på här sen. Som har röjt, vi har någon skatbo också här. Lite småhalt här, man får gå på sidan här. Det ligger höga med ris också här då. Man har rensat en massa buskar och grejer här. Och stängslat in. Och isen ligger på sjönlången. Ja, här gick ju de smalsporiga järnvägen exakt här. Och nu har jag inga handskar på mig. Här är också ett dike här också faktiskt. Ligger en plastboll här. Med några fåglar som flyger omkring här, de små. Vi går lite försiktigt här för att det finns lite is här, som ser lite hal ut. En badboll från glassbolaget här, det är ett vattendike här som rinner ut i. Det finns några firma här som äh, säljer golv också. Och så ser jag en flagga, han får gå lite grann på sidan helt enkelt här. Nu får vi får se hur det här kommer sluta här. Det här är lite små halt här. Jag måste verkligen gå försiktigt här nu. Det är ganska bra att vi inte stövlar, men det blir små halt just nu här. Jag ser lampan rysa för recordingen också. Det här har stängs det ner här. Jag ser någon slags behållare som står här på höger sida. Och här är det ganska isigt här just nu. Det är så en gammal lastbil också här och skräfar. Det ser som en liten mobiltelefon. Man kan ju spela in också med mobiltelefonen. Jag såg en reporter som intervjuade den här hanen vad han heter nu. Nya ordföranden för Est i Stockholm. Danielsson åkte ur där, den här bruden. Här har, man kapat också, här har man kapat av björkar och grejer som är här på sidorna. Och det är ganska halt. Isigt underlag kan man säga att det är just nu här. En avskalad gammal traktor också så här med huven på sidan. Och här får man verkligen gå försiktigt måste jag säga för här är det. Verkligen halt. Och här har man kapat av här för att kunna få mera ved. Och huvudet står på sidan här faktiskt. Och här är en gårdslykt också som är lite snö. Och isen ligger på lång Nu kommer vi ut på asfalten här som är snö- och isfri. Skönlången på höger sida, ja. det Här var en gårdslyckta som lite sne också med en energilampa i. Och det grått mulet är det faktiskt. Och på höger sida så gick en smal i järnväg här. Och det var också en liten plattform ett tag här i Nordviken som vi befinner oss i just nu. Det var ganska halt där, eller det såg halt ut. Men man får gå lite försiktigt där helt enkelt. Här står Rörshyttans gamla också och skräpar. Finns det minneskylt också här. Det bor en gubbe här nämligen som är med i Brukshistoriska föreningen. Han var ju med och åkte till Byvalla på den gamla tiden också. Här ligger det stora Ja, det ser ganska isigt ut. Men jag ser att vägen mot Västerbyn ser bra ut. Här står det Hållplansstugan för rörshetan och skräpar. Västerbyn hade exakt samma med den är rivan. Det är som en det här. Ja, jag ser att vägen mot Västerbyn men på slutet ser bra ut. Men just på sidan här där järnvägen gick, där är det väldigt isigt och halt. Man får vara väldigt försiktig när man går där. Nu går vi på asfalten, sen kommer en privat väg. Sen blir det så en privat väg då. Jag ska vi se om vägbommen är öppen. Jag var ju här för ett tag sedan, några veckor sedan men jag vände ju. Ja Då var det bra plogat men nu finns det ingen snö på den här den privata grusvägen utan nu är det bara Bar, barmark där helt enkelt, här tar ju kommunens asfalt har ju slut här. Och eh, isen ligger på sjön Lången här då. och så har vi det nya här nu att vi ska hålla i i diktafonen här. Nu gjorde stora utrensningar också på c daten här. Så jag fick nästan 700 gig vi tv i Länsvägen mot Engelsfors där uppe, kan komma vidare till Hofors. <kör> här är alltså en privat väg. Då ska vi se om det är en låst vägbom. Här får bara behörig trafik. Det ska vara en låst vägbom också längre bort. Och ser vi en flagga också med Dalarnas landskapsvapen här. Det är ganska gråmuligt idag. Igår skulle det ha snöat också men det gjorde det aldrig. Jag skulle att det igår, men det gjorde det aldrig. Idag ska det komma lite, lite sol här, men det tror jag inte på. Isen ligger på Sjönlången, men jag kan inte se att det är någon som är ute med någon snöskoter. Jag tror inte man var en törs åka på isen nu. De varnade för det, har väl varit lite plusgrader också. Vägen ser bra ut helt enkelt här, det var ju plogat bra sist här. Och här rinner ut vatten också i... I sjön Lången helt enkelt. Ni kanske hör ljudet här. Av vatten som rinner ut. Här ser vägen bra ut. Vi ska se om elparken äl ska tydligen vara öppen igen, redan. Vägen ser väldigt bra ut här faktiskt, det är mycket potthål. Men här var så en smalspår i järnväg då, <kör> fram till. <kör> Man körde enstaka godståg. Fram till november 64. Några år senare så gjorde man en, en, en, brev, en bred, ja en vanlig grusväg. Men det var en smal spårig järnväg från början helt enkelt. Och här står också en liten stuga här. Då lämnar vi Nordviken här då. Och här är väl Älvviken istället. Kallas det här. Med tanke på älgarna som är här, älgparken. Och här är ganska mycket potthål här, ganska trasigt här. Det som man tänker på när man cyklar. Som att åka ner de här djupa hålen. Jag är tvungen att ha de här på mig men jag var ute sist här nu i måndag, då var det rätt så bra i långsötan. Men jag måste ha de här stövlarna på mig. <kör> jag tror ingen ute på sjönlången heller faktiskt. Isen är inte att lita på faktiskt, jag tror inte det. Jag kan inte se någon som är ute på isen i alla fall och det är mängder med sommarstugor också. På andra sidan Sjön Lången, jag har ju varit där på andra sidan också, ända tills det tog slut där. Det ska vara en låst vägbom också, det är någon sån här... En massa sommarstugor helt enkelt, jag vet inte om bor permanent någonstans där. Och här brukar det vara hästar också, det ska finnas några gård här. Ja, nu känner jag att det är motvind hem istället. När jag vänder på mig mot långsidan så blir det motvind mot mig, men nu har jag medvind. Och Niklas som driver eldparken gjorde ju en campingplats helt enkelt här då. Jag måste spotta ut det med slemmigt. Jag får upp en lite lätt hosta också har jag fått dålig kondition också. Jag får upp lite släm ibland som det jag var helt ny här så gick det hästar i den här hagen. Det ska ligga någon gård här som har hästar. Så vi går ju på gammal förrätta Banvall. En smalspårig järnväg men nu är det en vanlig grusväg istället. Det var 891 mm. då. Det här byggdes några år efter där, runt 60... Man rev upp alltihopa runt 65 där. Det var en vinter emellan också, men ungefär... 66-67 kanske man byggde den här vägen och sen började man bygga hus också. Nu kan jag trycka mycket snabbare också på den här recording-knappen här på höger sida på min diktafon för då blir det pausläge nämligen, det finns ingen speciell knapp för pausläget och Laptoppen hade ju då strömkabeln som är ganska spänd, den hade åkt ur där och batteriet hade laddat ur. Därför hade det blivit avstängd. Jag fixar ju allting där med netvägskort och grejer, vi är ganska trött ibland. Här var en utfodring också till rådjuren, det ligger höbalar här. Såna här stora jättebalar. Så det, som bonden eller vem det nu är lägger ut för rådjuren ska kunna få i sig någonting om man behöver. Och här heter det älgparken, eller älgeviken heter det här då. Och här gick ju då järnvägen, här är en liten, liten uppförsbacke kan man säga och här blir det som en liten nedförsbacke här. Det klarar sig utan Hellehansen-tröja kan jag säga. Det är inte kallare än så. Nu har jag medvind också, det blir lite kallare här men det klarar sig utan Hellehansen-tröja. här är ganska mycket pattor här, vägen är ganska trasig här. Niklas Svensson som äger elparken här, han har ju då Skapat en campingplats här och röjt undan. Här såg jag en rev också en gång faktiskt, men det är ganska, ganska dåligt tryck på campingplatsen här. Enstaka husbilar hus, uh, tror jag sett. sett. Här har man lagt ut höbalar här till rådjuren också. Och nu kan jag trycka mycket snabbare på recording här för att få pausläge, ifall det är någonting som försöker störa inspelningen på något vis här. Det här är alltså älgviken här kallas det för. Vi har mycket, ganska mycket kajer också här i Långsötan faktiskt. Jag tyckte jag såg i, i blaskan här att älgparken skulle vara öppen igen. Och här är vi sån här gammalt också, den gamla typen här. Och så har de en gästhuga också på campingplatsen här. Och här är ett vattenfält i också. Jag tyckte det stod någonstans om att här är några kajer som flyger här. Jag måste verkligen få komma ut någon jävla gång alltså. Nu tänker jag hålla, hålla i diktafonen i fortsättningen här. Men det här är en privat väg. Man ska åka på den övre vägen som är offentlig. Den här ska ju vara låst med vägbom också. Det här är ett vattenfyllt dike här som man fryser på faktiskt. Ja, lite slem och lite lätt hosta, och isen ligger, man jag vet inte om det går att lita på den här isen. Jag ser i alla fall inga människor som är ute på den. Mobilmasten ser vi också här på, till sjö. Och man utfodrar också rådjur här med lite höbalar. Allt fler följer också Sverigekanalen på Twitter. Och allt fler lyssnar också på sverigkanalen.com. Snart kommer en ny kanal 1 också, jag har förberett allt. Jag kan se lite fåglar också ute på isen där men jag kan inte se vad det är för några. På bägge sidor om vägen så har vi en gammal typ av järsko <coughs> här. Och här gick jag som smalspårig järnväg då till Byvalla, jag har ju besökt Byvalla. Det var inte mycket att se. Det här är så här långa strutar här med bruna grejer som ser ut som. Chokladglassar längst upp som jag såg där nere i uppland också, vet inte vad de kallas. De växer alltid i så här vattenfyllda diken. Det är långa stänger men de har brunt på. Och lite vitt också. Gamla elstolpar här och här hänger en kabel också här. Jag har ju kopplat ihop här nu så man kan köra live här från, från äh, laptopen här. Jag har skrivit upp hur man gör för att, för att, för att få det att fungera. Jag kan köra från två äck, jag kan spela från MP3-spelare om inbyggd mikrofon i laptopen eller tvåans mikrofon. Eller så kan jag prata och spela musik och annat från C-datorn och sen kommer det in på en audioväxel. Och sen kommer det in på mikrofoningången som är inställd för att lyssna på musikspelare. För när man lägger i från Winampen till Soundcard Input du hörs bara den inbyggda mikrofonen eller om man kopplar in tvåans mikrofon men jag kan inte spela någon musik då. Eller så här, jag kan höra musiken. Jag hör musiken, men den går inte ut i sändning. Det är alltså ett inbyggt inbyggt uh, ljudkort. Här är britta Britas hage här. Måste spotta tyvärr, äcklig slem här. Jag sänker ner musiken också, behöver inte ha på högsta. Det är en massa fåglar på isen och ser är det en trebänk här. Brita Saga, här ligger stora höbalar här. För uh, rådjuren helt enkelt. Och det klarar sig utan Helle Hansen tröja faktiskt. Det är, det är bara några få plusgrader. Nu har jag medvind här va men... Det blir värre sen. Här är ganska mycket barmark också faktiskt. Delvis är det barmark här i, i eh, trädungen här. Och högre, högre upp här nu så går den, den övre vägen. När järnvägen var här fram till 64 så var man tvungen att använda den övre vägen för det här var ju då en smalspårig järnväg då. Vi ser också mobilmasten här mot Östlandsjö på Östlandsjövägen. Och den sista resan gjordes utav Svenska järnvägsklubben också. Det finns en film att köpa på Brökshistoriska. De har en, ett hus här. Där man kan komma in personligen och köpa den. Man De kan också skicka den. Så får du betala frakten bara. Kan ni kontakta Brökshistoriska föreningen i, i, i Långsuttan och beställa den här filmen. Jag tror att det ska finnas ytterligare en film eller om det var en bok. Ja, en film finns i alla fall och den är ganska lång den här filmen i färg. Och huset som är här uppe verkar de inte bo i på vintern, det finns varken brevlåda eller... Det känns väldigt bra i alla fall att hålla i diktafonen måste jag säga. Och... Vår, våren kommer, ja det, det är vinter fortfarande och nu i mars ska det bli sommartid sen men det är definitivt vinter. Men lite grann barmark kan man se och isen är ju inte att lita på tror jag. Och snön är nästan borta från hustaken också nu. Snön är nästan borta från hustaken helt och hållet. Och här börjar det komma lite barmark på sina ställen. Och snön har ju varit väldigt djup va. Den har ju sjunkit ihop betydligt, det är klart det ligger snö men snötäcket är inte så djupt som det var förut. Så än är det ju förvisso vinter, definitivt är det vinter och det blir inte sommar sen varför man vrider fram klockorna. Det är ganska svätigt här. Nu håller vi diktafonen här. Och Till Kim Blomkvist också vill jag säga att det är bättre att du spelar in dina program på en mp3-spelare. Skickar upp dem till exempel på archive.org Och sen lägger upp de ljudfilerna till det är en blogg. Det kan eventuellt vara i wave-formatet men då får du fixa ett program som gör om waven till mp3 istället. Och Perse Brunström försökte sända för några veckor sedan men det var bara några minuter. han om det gick ut i sändningen. Han hade blivit anmäld för Hetsamått folkgrupp där faktiskt. Twitter är kul faktiskt då. Enligt kulturministern så är jag ju liksom rasist och jag hatar svarta och jag är hemsk och jag sprider hat. Och här ligger det stora högar också, med stora trän som ligger i stora högar också här. Jag försöker tänka sig att den här grusvägen inte finns va, utan här har vi istället nu en smalspårig järnväg på 891 mm. Och ett vad det är så kommer det enstaka tåg också här med ånglok och gamla vagnar och godsvagnar som är lastade. Och så blir det tyst i flera timmar så kommer ytterligare något tåg, enstaka tåg. Jag får gå lite försiktigt här för att vi har väldigt välja problem här med. Nu slämer sig med hosta här. Lampan lyser för rekordingen. Vi har alltså onsdag den fjärde. Jag ser Elberget äl också. Nej. Nej. Kyrkberget heter det jag. Jag måste få komma ut någon jäkla gång faktiskt. Jag pissar ju så in i helst så ni kan inte fatta hur mycket jag pissar. Ibland ser det enorma mängder, ibland är det bara små Och sen efter fem minuter ska man skvätta lite igen. Och här gick det ibland på bägge sidor också faktiskt förut. Och musiken ska man ta på högsta, man ska på hälften av högsta. Nu har jag sänkt ner här. Man verkar inte bo i huset heller här. Det finns varken brevlåda eller soptunnor faktiskt. Det är ett stort jäkla hus här. Det är flera byggnader också, till och med någon, någon lada. Och så ligger det stora tre högar med trän. Så Vi fortsätter bara, bara fortsätta vägen här då. Så kommer han till Västerbyn. Som heter Västerby. Från början hette det Västerbyn med dubbel v och ä. Men sen blev det Västerby. Med enkel v och e. Nu hette det Västerbyn med enkel v och ä. Och sen en på slutet. När järnvägen gick här så hette det Västerby då. Utan på slutet. Jag får upp slem tyvärr här. Inspelning nummer 44 på diktafonen, vi har onsdag den fjärde. 4... mars 2015 och sist kommer jag inte fram till Västerbyn än. Men jag tänkte ta... gå fram i alla fall till själva vägbomen där och sen kanske jag vänder hem. Det blir betydligt värre hem också. Nu vänder jag mig omåt och får den här kalla vinden rakt upp i facet faktiskt. Så att än så länge har jag medvind här faktiskt. Nu får jag halta fram i alla fall. Den här gången ska vi gå fram till vägbommen Så att vi har fram till den Västerbyn. Jag vände ju sist. Där uppe i skogsdungen satt jag faktiskt en gång jag hade cyklat runt lite grann här i. I Långspin lite runt på 270 och långspinn Och sen köpte jag ju några hamburgare och grejer Och sen cyklade jag upp där. Och satt och checkade det faktiskt ett tag. Det var väldigt varmt men det var otroligt blåsigt väder också på samma gång. Och här är Vattenfjeldika. Här stannade man tågen. Den svenska järnvägsklubben. Det finns bilder på det. De var ute och åkte här. De fick låna lokovar. Då stannade man här. Och så stod det sådana här tågmöppar. Det var ju hundratals deltagare, då stod de och filmade och fotade tåget här på väg tillbaka sista resan. Svenska järnvägsklubben var ute och åkte här. Det finns bilder på det som jag har publicerat också. Det här är ett vattenfyllt dike också, Här rinner vatten här faktiskt. Ja, motvinden här blir inte rolig faktiskt men det klarar sig ändå utan Hävle Hansen tror jag. Den här gången ska vi faktiskt gå fram hela vägen så vi kommer fram till Västerbyn och kanske vända hem igen. Det blir i alla fall ungefär en mil. Eller lite drygt en mil. Det är 6 kilometer nämligen av Västerbyn och det tillhör Skärnsunds postområde också. 770-71. Det här är en privat väg. När jag ska upp till Hindshittan så blir jag ju så jäkla störd utav massa bilar och helvete som stör såna här timmebilar skit som stör inspelningen men från och med nu kommer jag göra så att när jag, har, när jag går, går med apparaten så här som går nu då kommer jag hålla i den för då kan jag mycket fortare trycka på det finns inga den här pausknapp nämligen <hållande> men om man trycker på recordingen eller räck på höger sida då blinkar lampan, då blir det pausläget nämligen upp i skogen finns inget snö Här är det just lite snö här, men uppe i skogen finns ingen inget snö där. Jag går aldrig in i skogarna för då kommer man gå vilse, det finns ingenstans, ingen sån vandringsled att gå på. Den övre vägen ser snöbelagd ut och kan säkert lite isigt också men själva skogen är helt snöfri kan jag säga. Det kan eventuellt vara människor jag ser långt där borta också faktiskt. Jag ser någonting svart där ute. Jag har ju tänkt med städförråd också, eller mitt extraförråd också då. Och sen hade jag börjat fixa att stopp i avloppet. så ska man byta toalettstolen också. Jag ska kontakta Hedemora Rör också. Som är ett dot dotterfirma till ett bolag i bålänge. De har ingen e-post, man får ju ringa upp dem. De får ju byta min toalettstol också, den är från 78. Ja, jag kan se här att det blåser säkert lite grann i mikrofonen också. Det får man tänka på sen när jag ska hem. Den här gången ska jag gå fram till själva vägbomman i alla fall och sen tror jag jag vänder hem igen. För jag har så dålig kondition och jag är väldigt stel också här så jag tror inte orka gå någon så här enorma långa sträckor ännu. Jag får nöja mig med den här sträckan faktiskt. Det blir väldigt väldigt ansträngande det här. Nu börjar det komma lite grann snö på vägen också tyvärr här. Hur går lite försiktigt här och se. Så Motvinden här blir inte rolig och det kanske kommer höras också lite grann i mikrofonen också. Jag såg en reporter som hade en mobiltelefon. Och, och, och, för att det finns tydligen telefoner som har inbyggda mikrofoner också. Som man kan spela in och använda som en inspelningsapparat. Man ska tydligen kunna spela in också om man lyssnar på radio eller liknande faktiskt. Men han hade i alla fall inspelning där med det han Hane. Vi får se om jag försöker få bort honom. Han är ju valt som ordförande vet du. Då ska de försöka utesluta honom istället. Det är brutal maktkamp här. Och vad händer med Åkesson då? Ska han fortfarande vara sjuk? Det är mängder med sommarstugor också på andra sidan. Den här gången ska jag gå fram till vägbomen i alla fall och sen får jag känna efter om jag orkar gå någon längre faktiskt. Vi ser mobilmasten också utanför långsytan här. Och jag måste få komma ut lite grann faktiskt. Jag vet inte hur det ser ut norr om långsytan. Här börjar det komma lite snö men det är inte mycket. Och uppe i skogen är det faktiskt snöfritt, märkligt nog. Det är alltså bar barmark som man kan se. Sen kommer det hålla på att knaka och sånt i den här, i den här isen faktiskt sen när det börjar släppa. Det blir spänningar. När det börjar komma sprickor i isen. Man ser någon sån här. blåsten den tillbaks, så rolig faktiskt. För att... Eh... Det kommer nog att bli ganska jobbig den här kalla vinden tillbaka och sen kommer det kanske höra sig lite grann blåst i mikrofonen också, det är ett problem det där. Men jag får hålla i apparaten så här helt enkelt. Än så länge ser det bara mycket mycket lite snö här på vägen, nästan lite frostyta frost bara. Det är mycket potthål också. Jag vände ju sist jag gick här. Hon någon gubbe som var lite uppvärmda som inte jag ville lyssna på. Så jag gjorde paus och vände direkt. Men den här gången ska vi gå fram till själva vägbommen. Och sen vänder vi om för att det blir ganska så jobbigt att gå hem igen. För det är nämligen ganska så hård vind helt enkelt. Alltså det är en motvind hem istället. Här är det medvind. Så Lite småkydigt är det förstås men det klarar sig. Du heller hellre hand som tröja och det ska nog ligga någon gammal sliv, treaslipers på höger sida också någonstans här. Här är det lite mer snö här på, på vägen. Jag såg en död grävling också en gång här. Så det var några djur här som sprang över en gång. En liten vit, vit sak. På militärt område i Mersa så var det två stora sådana här råttor en gång faktiskt. Alldeles stora svarta. Och det har jag också sett här, små möss som är alldeles svarta också, som är döda. Förutom näbmöss som man har sett döda också. Men vi har ju inte 10 meter snö, det har vi inte i alla fall, men det är klart det ligger snö. Där uppe har vi den övre vägen då. Det är bara att följa den här vägen då, så det är för detta banvall för den smalsporiga järnvägen. Och vi ska gå fram till... Vägbomen och se om den är låst eller öppen och då är man ju framme vid Västerbyn och där tänkte jag vända faktiskt. och Jag kan snabbt trycka paus också, här ska det inte vara så mycket biltrafik helt enkelt. Här har snön smält också litegrann i diket här. Så några, några plusgrader där. och söndag måndag stod det 7 plusgrader faktiskt. Och eh, jag håller koll på ifall det kommer några bilar och sånt för då kommer jag trycka paus Här, här har vi ike här med vanligt vatten som inte är fruset. Lite barmark här med gamla löv också här faktiskt. Vi har bara ett mycket lätt. Det mycket lätt lager med snö på vägen och en liten brygga här och sen Vi kan se kyrkberget också där borta. Och mycket potthålligare. Ja, jag ska se om man kan halta fram till vägbommen då. Det är cirka 6 kilometer ungefär då. Så det blir alltså ungefär en mil idag. Var länge sedan jag gick jag faktiskt. Jag orkar inte gå några längre sträckor. Så jag ska försöka ta mig hem. Det blir så kraftig motvind också. Det kanske kommer att höras lite grann i mikrofonen också när det blåser. Och för var det blangtråds här och kablar i massa linjer som det finns bilder på det. Det är bara att söka på Belgi. Eller gå in på lang Det nu. Finns en länk där som blinkar till Belgi där, ja, ni ser. Och filmen kan ni köpa också brukshistoriska.se. Twitter är rätt kul faktiskt, man måste begränsa sig till 140 tecken. Och Kunke som hon heter Alice ba. Det är en svensk, svensk kille, jag tror det var en svart som heter Kunke Att hon heter Alice ba, Det är ju konstigt va? Ba Och han har också ett konstigt namn Kunke Så det blir det Ba Kunke Bara att säga det där Svart pappa träffar en dansk vit kvinna i Danmark Och så växer hon upp i Småland, jag är smålänning Jag är som svart blandar med dansk, uppvuxen i Småland och som är smålänning. När jag ser kulturministern så ser jag ingen svensk. Och jag ser ingen kulturminister heller faktiskt. Där uppe går den övre vägen då och här har vi fått lite snö. Lite mer snö på vägen men det är inte mycket. Ett litet tunt, mycket tunt lager med, med, med snöfrost kan man säga, lite grann bara. Och vägen är ju då ganska småtrasig här lite så här Potthål helt enkelt Vi kommer att vända vid vägbommen i alla fall så jag kan se att jag kom fram till Västerbyn med en på slutet Så precis så vände jag innan Så då var jag inte riktigt framme Men jag får fortsätta sen och jag minns en gång också att jag gick jag har gjort några gånger då i en kraftig uppförsbacke och sen upp till den övre vägen. Och det har inga problem faktiskt att gå i de här kraftiga uppförsbackarna. Den här gången måste jag nog stanna och vila lite grann här och flåsa pusta och sånt. De ganska dåliga höfterna här. Den här gången ska vi gå fram till vägbommen här och nu kommer de här bekanta kurvorna som det finns bilder på tåget här. På en bild så ser man ett ett godståg. Ett godståg och det står på bilden så här att tåget är på väg till Byvalla. Men jag kan ju se då att tåget, är, loket är på väg mot Långsyttan istället. Och exakt är, är det två skarpa kurvor här. och Fotograferna har stått på sidan eller eventuellt och med på tåget och tagit bilder. Jag har publicerat så mycket bilder så att vi har en övre väg där uppe. Och, här ligger, här ligger en del snö på marken helt enkelt här, så att det är ju inte barmark överallt utan det är ju... Men snötäcket är inte så djupt längre. Det ligger snö så säga, på marken men det är inte så mycket djupt va så det kommer ju smälta vart efter det här. Söndag måndag stod det 7 plus grader. Just nu är det något kallare igen faktiskt så det känns också faktiskt. Där uppe, här finns det en genväg upp till den övre vägen också. så Visst ligger det snö här men har det, sjunkit, det har sjunkit betydligt, det var ju ett betydligt större eller djupare snötäcke förut. Det kan man ju se på gården också. Och här, har vi, här har vi partier också med barmark här. Så det finns vissa, vissa fläckar som är barmark på. Vi närmar oss också, också de här kurvorna och sen ska vi ta oss fram ända fram till vägbommen och där kommer jag göra stopp sen. Faktiskt. Än så länge så är det ingen som har stört inspelningen här på något vis. Och här är också ett vattenfält ike också här. Här är rent vatten bara som inte är fruset. Så det måste vara några plusgrader eftersom inte vattnet fryser till. Och så finns det små partier här med lite barmark. Vi kan höra några fåglar som kvittar också, det kan ni höra på inspelningen här. Och här har vi också vattenfyllt ika också, här är rent vatten som inte är fruset. Det ser rent och klart ut. Asp, trädens löv ligger på botten helt enkelt då. Och där ser vi de höga bergen norr om Långsötten och sen Kyrkberget ser vi då. Och här är vi vattenfyllt dike också här. Rent och klart vatten som inte är fruset. Just nu är det lite kallare igen faktiskt men det kommer bli söndag, måndag om det stämmer kommer bli sjö. Men igår, igår skulle det snöja till exempel, det gjorde det inte. Det var nästan lite halvklart ett tag också så det kom ingen snö igår. Det skulle ha snöat och i Stockholm skulle det ha regnat igår också. Den här gången ska vi gå hela vägen fram till vägbommen och så ska jag vända där. Tyckte det var lite värre än motvind förut faktiskt. Jag känner att det är ju medvind nu. Det är en viss skillnad också på även på sommaren är det skillnad också. Jag står ju varmare i vinden men när man cyklar så att säga. Om man har medvind eller motvind är det en ganska stor skillnad på när man cyklar. Här kommer de Berömda kurvorna också som, som tåget gick i och det finns flera bilder tagna i de här kurvorna här. Man känner igen exakt den här branten ner mot Lången, det stämmer exakt. Så var det flera sjöar, ett stort antal sjöar som tågen gick på broar över och på sidorna ner, ner mot Byvalla. Vid Villingen hette en sjö också. Vid Lerhyttan och vad det hette där. Det fanns kalkbrott och grejer där de lastade och... Dormsjö var en fabrik också som tillverkade uller vad det var som, som lastade på en lastplats. Och en gumma som vevade, Dala Åsby hette det visst. Jag är att stanna och vila lite grann här och hålla koll. Här har vi lite barmark här. Och här är det då Några plogbilar behövs inte längre. Förhoppningsvis kommer man inte behöva ploga någonting mer, med sådana här plogbilar och traktorer. Jag tyckte jag såg en insekt också. Förhoppningsvis kommer man inte ploga något mer för det, är att det blir inte, inte sådana stora mängder snö som man måste ploga något mer. Jag, jag tror inte det helt enkelt, det är bara väldigt små mängder snö som kommer och här är det mera barmark. Så Jag tror, tror förhoppningsvis att det är slutplogat. Den lilla snö som eventuellt kommer kommer att smälta bort helt enkelt och här ser vi då lite, lite, lite vit frost helt enkelt bara. se se gick så var en brut som kom upp, uppifrån och ner här och vände mot det hållet söderut. Jag tror inte man ska ploga någon mer för det kommer så pass lite snö så det, det blir inget, inget lager att ploga bort helt enkelt. Den värsta, värsta vintern är nästan över faktiskt. Jag ska inte säga för mycket helt enkelt och här är det, här är det mer barmark här faktiskt i partier här. Så det börjar komma mer barmark redan faktiskt. Men det är klart det, är, det är mesta är ju snöman. Här har vi vissa partier här som är barmark faktiskt här och det var en tjej som kom en gång här uppifrån. Ner faktiskt Så jag känner att det fläktar på lite mer just nu. Vi kan eventuellt höras lite grann i mikrofonen. Här har vi de här skarpa kurvorna här. Och här nedför branten så var det en sån här telegrafstolpe. Man rev upp de här stolparna 65 tror jag, hela vägen till Byvalla. Det var gubbarna som skötte lastningen där, eller Fick ju lasta om allting där. Och det var en hel del farliga olyckor också. Man fick ju en kran till slut som kunde lyfta ett ton. Men det var olika material och sånt som dammade och sånt. de hade inga munskydd och liknande så att det var en del som Fick i sig en del farliga ämnen och liknande där. De klämde och även, även arbetsledarna gjorde sig illa ibland. Så det var en mängd med skador. Man borde ha rivit upp den här smalspåriga järnvägen och byggt om den så att säga till normalspårig järnväg. För man bytte ut hela rälsen som var från början helt enkelt. För den var för kläm. Här har vi också partier här med. Vi har partier här med barmark och här är lite fläck, fläckvist. Med barmark och snö. Och här, har vi just, här är vi just i den här kurvan också. här. Och fotograferna har nog stått här på kanten här och fotat. Och väntat på tågarna. Här har vi några skarpa kurvor genom Västerbyn. Annars är det ju en lång rak sträcka och sen är det som med uppförsbacke eller åt andra hållet nedförsbacke. Det blir som uppför och ner för här borta på stället Och här kom det en brud här faktiskt. En gång här. Här kom hon. Uppifrån. Och så kom hon ner här. Och det blåser upp ganska så vi vindar faktiskt. Hon kom... Här kom hon. Och så gick hon söderut. Och här går det elledning också. Elkabel här uppe på höger sida. Här kommer då en vänster kurva här. Först är det en höger kurva va? Och här kommer då en vänsterkurva. kurva. Och den här gången så ska vi gå fram till bara själva vägbommen. Så att jag kan säga så att jag kommer fram till vägbommen och då är man ju fram i Västerbyn. Jag ska inte vända som jag gjorde sist här. Och här är det. En del på Det är bättre att hålla i apparaten här. Och sen när jag kommer cykla, sen så kommer jag fästa den med säkerhetsnålar och gummisnoddar. Dubbla säkerhetsnålar och att den sitter på varsin sida om säkerhetsnålarna och fästa med gummisnoddar. Men när jag går med den så går så här så kommer jag hålla i apparaten. Och här är ju då en. En skarp vänsterkurva helt enkelt. Först blir högerkurva. Högerkurva och en svag vänsterkurva. Och nu kommer en skarpare, avlång vänsterkurva. Och det var likadant för tågen också naturligtvis då. Och sen gick tågen i en lång, rak sträcka. Med en ganska lång, lite lättare uppförsbacke. För att den var nedförsbacke och sen... Så blir det då en hörplatsstuga innan korsningen på höger sida. Och där ligger lite räls och skrepar. Och där var det även en växel. En period med stickspår, eventuellt jag lägger sågverk här. Ja, här är det lite mer slö här på vägen. Vi ligger alltså lite räls och skrepar faktiskt. Batteriet börjar också gå ner lite grann faktiskt här, men det kommer hålla ett bra tag till och vi närmar oss nu vägbomen här då. Här får man bara hålla STH 30 km t faktiskt. Vi närmar oss vägbommen och jag ska gå fram till den, haltades på höger sida. Jag får tvungen att trycka paus här men nu är jag tillbaka igen. Batteriet har gått ner till hälften här men det kommer det hålla i alla fall. Det är lite mer snö, jag täcker på vägen men det är inte mycket. Och det är lite grann mer snö också på kanterna här också. På höger sida är det mer fläckvis med snö faktiskt och nu kommer vi fram till... Jag var tagen att trycka paus här för det kom en gubbe. Batteriet har gått ner till hälften här då. och sen ska vi säga så här strax att vi är framme vid Västerbyn. Vi är strax framme här nu vid vägvommaren. Och äh, den här gången kommer jag inte orka gå någon mer, jag kommer vända tillbaks. För att jag har ju så dålig kondition och sånt så jag orkar inte gå för långt bort, jag ska hem också. Här ligger lite mer vattenfyllda diken. Och den rör också här som går ner i lången. Och får ta med extra batterier också i fortsättningen, man ska gå längre. Och så mäta upp dem så att man har extra batterier också med faktiskt här. Det finns en övre väg också där uppe någonstans som går ner mot de här husen från skogen till också. Och här har vi vägbommen öppen. Samma skyltar som järnvägen har också här. Varning för lekande barn och brevlåda. När järnvägen gick här så fanns inte de här husen helt enkelt. De kan inte ha funnits. Och nu har vi passerat vägbommen här. Och det var alltså farthinder också faktiskt men det finns inga farthinder. Nu ska vi gå tillbaks igen till Långsutan faktiskt så att nu har jag precis kommit fram till Västerbyn. Och här är det en väldig massa hus. Och på tomterna har de en väldig massa småhus också, gäststugor och allting och det gäller jättestora hus. Men man ser väldigt lite människor. Så att nu ska vi gå tillbaka här. Så, Så att det här var Västerbyn på slutet och vägbomen. Jag var tvungen att trycka pausläget en gång här. Och här forsar ut vatten också. Det kommer en gubbe på en bil. Så vägbomen är öppen. Här hör ni också vatten som rinner också faktiskt där. Då rinner det ner i sjön Lången här från skogen faktiskt. Och nu blir, kommer det bli mer motvind också hem. Så nu jag inte gå längre utan här blir det ungefär en mil va? och det är jag nöjd med. Det är jobbigt nog att gå den här vägen eh, fram och tillbaks med min stela kropp och höfter. Men jag kommer tillbaka igen jag lovar och det kommer bli successivt mer och mer men jag, jag måste begrä, begränsa mig. Nu är jag framme här precis vid vägbommen här. Och se så vänder jag här i kurvan någonstans. Nu har jag varit i alla fall i Västerbyn med en på slutet. Det hette Västerby på den tiden som järnvägen gick här. Här kan man se också kanterna på snön här på sidan var ju betydligt högre förut. Det är ganska så hårdpackad is också på sidan också faktiskt här. Man kan se sitta fläck, fläckvis med, med snö och isar. här. Men snön har sjunkit ihop betydligt och nu börjar vi gå tillbaks igen. Går upp till, till Hinsyttan och, och de där trakterna i den gamla vanliga norra svängen där så kommer det bli ett jäkla trycka ner på den här pausknappen hela tiden. Ja, det finns ingen pausknapp utan det är recordingen som man trycker på för att få pausläget va. Och det finns en, en tjock uh, instruktionsbok också på olika språk och svenska att läsa. Det är en massa grejer man kan göra. Den här är ju så enkel också va, så det finns ingen USB-kabel. Utan jag måste då spela upp och sen spela in. De här dyrare har ju en USB-kabel. Så det bara för över till datorn helt enkelt. Men det finns inte på den här, utan man tar en vanlig audiokabel, spelar upp och sen in med signalen till datorn och extern ljudkort. och så. Spelar upp och spelar in. Så Nu går vi tillbaka igen och den här, jag måste begränsa mig helt enkelt. Det går en elkabel också på höger sida men förr gick det då blanktrådskabler på bägge sidor. Och här kommer vi in i... Det klarar sig alltså utan Heller Hansen tröja, jag tror att jag inte tog den. Det är otroligt varmt och svettigt också i lägenheten där och det är runt 24 grader även om man stänger av elementerna. Batteriet har gått ner till halva här men det kommer hålla ett tag till. Jag ser på lampan också. Det är lite liten lampa som lyser vid rekordingen då och sen är det också en, en, en tidtagning också. För att få pausläget då så trycker man bara trycker på rekordingen så får man pausläget och nu kommer jag komma lite mer motvind mot här faktiskt men det är här cirka en mil då fram och tillbaka Om det här var 6 km ungefär då så blir det ju Ja ungefär en mil eller lite drygt en mil någonting sånt där man måste ju räkna på samma sträcka tillbaks igen. Vi kan se också lite grann barmark också. Här är vi i de här skarpa kurvorna och här just precis nu framåt här nu så kommer lite den plats där man har tagit bilder på, på tågen med godsvagnar på väg mot Långsötan. Som jag har i da dator och, och publicerat också. Vi har stått fotografer fotograf också på kanten här. Det finns en kant här precis innan. Ja, precis innan Lången helt enkelt. Precis innan Lången så finns det en kant här de har stått här. Vi ser de höga bergen också norr om Långsötta men vi får lite mer kallare vind helt enkelt på, på oss här. Vi ser mobilmasten också som är där ja. Nedanför här nu så är det en kant här innan, innan sjön kommer och här har stått några fotografer. Man har tagit bilderna här, nämligen. Här Här har de stått, nedanför här. På kanten, precis innan sjön kommer, har de stått här. Här har de stått och fotat i just i kurvan här nu. Och nu börjar vi gå tillbaks igen här. Och här kom det en brud en faktiskt från övre vägen och gick söderut. Nu går vi norrut mot långsötan och vi... Har den betydligt kallare, och frisk och kall och kylig vind här faktiskt. här. Och vi håller i mp3-spillan helt enkelt. Jag slipper i alla fall hålla på att pilla på pausknappen varannan sekund när man ska upp till Hinshötan och liknande för att ja, för andra gången fick jag trycka paus här faktiskt men men nu är vi här igen faktiskt här och vi går i de här skarpa kurvorna här som där tågen gick helt enkelt. Det är svårt att få ner den här. Det ska inte vara en massa trafik egentligen här faktiskt, men de ska ju åka på den övre vägen, men jag är snabb på trycka. Jag håller koll på på bilarna också faktiskt, lite mer lite mer kall motvind också här faktiskt så den här isen är inte att lita på, det ligger lite snötäck också på isan. Jag kan inte se några människor som är ute på, på skön idag helt enkelt. Vägen ser väldigt bra ut här, det är bara mycket lite snö på några ställen. Den här har vi mer barmark också här faktiskt. Och som sagt, för det finns mobiltelefoner som äh, har inspelningsmöjligheter också och man har inbyggd kablar också. Men man kan spela in den som en mikrofon helt enkelt. Så det finns många funktioner på de här telefonerna som kostar flera tusen och det kan man ju köpa också så här och betala per månad med abonnemangsavgift. Det fanns en här som kostar 99 spänn till exempel vad det nu hette. Jag tror det var en iPhone. Men jag kan också se vilka som besöker bloggarna här och att de har, använder iDroid och, och iPhone och liknande men det är ganska så små procent helt enkelt. Och Firefox är tydligen den populäraste webbläsaren också faktiskt där. Och här var också en stolpe här på nedre vägen också för blanktråd. Det fanns en stolpe placerad här på på kanten helt enkelt här. Vi har påbörjat den här gångmarschen tillbaks mot Långshyttan i ganska så kall. Kall motvind också, det blir lite mer i vindar helt enkelt här. Vi har lite snö, snötäck också. Fläckvis här, det finns vissa. Det finns vissa. Det finns vissa. Här har vi mer barmark också här på sidan. Batteriet har gått ner på halva här men det kommer hålla tag till. Man kan ha med sig extra batteri som är, som är uppmättad också här faktiskt. Ja, här är en enda lång raksträcka nu. En enda lång raksträcka är det just nu i alla fall här då. Och den snö som ligger kvar den är ju ganska så hopsjunken faktiskt. Snötäcket är ju inte alls lika djupt som det var förut. Men jag ska ju säga att det är en hel del snö som ligger på marken i alla fall faktiskt. Så det är lite små snöhögar här. Vi är ju bara inne i början på mars månad här. Så vi får ju ta lite försiktigt här faktiskt. Och Varmt är det inte här och nu får man ju lite kall motvind också faktiskt här. Isen ligger också på Chalongen men jag vet inte hur, hur tjock den är eller om den har blivit eh, om den har blivit tunn och farlig. Ja. Så har jag pillat på pavisknappen två gånger då, i alla fall då. Gubbarna kan jag inte låta bli åka när vägbomen är öppen här men egentligen ska de åka på den övre vägen. Och här är lite blandat här med aspar. Och björkar och sånt. Och sist så gick här förra gången när jag vände innan vägbomen då var det ju som ett tunt snötäcke på, på vägen och var bra plogat. Men. Det kommer ju knappast komma några så kraftiga snöväder nu så att det kommer att behöva plogas något mer. Jag tror inte det kommer så kraftiga snöväder nu så att det kommer att behöva plogas något mer. Det är min bestämda uppfattning helt enkelt. Att de här plogbilarna och de här plogtraktorerna inte behövs något mer nu. Det finns ingenting som tyder på att det skulle komma så kraftiga snöväder så att det behövs plogas något mer. Och det kommer nog jag håller mikrofonen också på ett speciellt sätt här. Jag får hålla i den så att inte mikrofonen kommer mot vinden helt enkelt. Jag får luta den så här så att den inte är mot. Och nu är det ganska så kall, kall hård vind faktiskt. Så jag vänder bara om så får jag vinden i ryggen. Men som sagt, jag kan inte tänka mig att det skulle komma såna enorma snömängder så man måste ploga. Jag tror att det är slutplogat helt enkelt. Nu vet hur det låter när en sån här stor traktor håller på med den här skopan. Det låter ju förjävligt. När de står precis utanför. Så det bara att vänta på gräsklipparna istället. Det ska klippas gräsmatter också varje vecka. Här har vi lite fläckvis med barmark på höger sida och en kraftig vacker gran också. Det är blandat här med Björkar och, och aspar också. Det finns vattenfyllda diken och även isfyllda diken och, snö, och snödiken. Och här har vi lite packad is också på kanten här. Nu gäller det att hålla mikrofonen här faktiskt. Så att den inte blir vinklad. Sist var det väldigt bra plogat här faktiskt. Det var bara ett litet lätt snötäcke. Mycket lätt alltså och gick bra att gå i. Och nu finns det i princip ingen snö alls här. Nästan lite bara lite frostigt. Den här vägen har ju då Den här vägen har ju då helt enkelt mycket potthål. Det ska bli skönt sen när man slipper gå i de här stövlarna också. De är ganska lätta i alla fall och lågskraftade. Jag har ännu tyngre men... Det blir ännu lättare att gå i sådana här kängor istället. Men jag är tvungen att ha sådana här. Men det klarar sig i alla fall utan Helle Hansen tröja måste jag säga, det är fantastiskt. Det är fantastiskt, man behöver inte ha Helle Hansen tröjan på sig. Även om det då och då kommer ganska svepande kalla vindar. Måste jag säga så, behöver man inte ha det faktiskt. Jag kan stoppa ner också min ena vänstra skinnhandske här och hålla. Jag kan vinkla också nu så att inte mikrofonen ligger emot den här. Ibland kommer inte lite i kalla vindar helt enkelt för nu går vi emot vinden då. Och idag så har vi Västerbyn fram till Vägbommen. Västerbyn med en på slutet och det var verkligen länge sedan jag gick här sist faktiskt, då, flera veckor sedan sist och då vände jag innan. Den här gången så kommer jag i alla fall fram till Västerbyn och det blir cirka 6 km. alltså över en mil. Det är väl räknat från stationshuset va? Så det är väl uh, ungefär 5 km och någonting sånt, innan 6 km. Jag har inte gått från stationshuset. Men det blir i alla fall ungefär en mil eller kanske lite över en mil idag. Och här kan vi ju se också här. Här är en rak sträcka och sen kommer lite liten nedförsbacke här. Man kan ju tänka sig då en smalspårig banvall här. Blanktrådskablar, jag menar lutningar och kurvorna var ju exakt samma även om det är en väg idag. När tåget kom här då så blev det lite liten nedförsbacke här nu strax. Och sen kommer det följas av en... En äh, liten äh, vänsterkurva så småningom, men nu börjar då? Nu börjar då nedförsbacken här faktiskt. Det är en liten liten lutning i det här för tåget nu. För nu är vi alltså ett litet tåg här som kommer här. På en smalspårig järnväg 91 mm och nu börjar då den här äh, breda vägen finns inte med potthålen här. Så det här är en i banvall med 891 mm mellan, mellan relerna. Och här kommer nu vi från Byvalla på väg mot Långsytan. Och nu börjar en lång nedförsbacke här som är Ja Och här är det då lite potthål här som sagt för ibland på vissa ställen. Det finns ett också här faktiskt. Och en liten, liten brygga också. Här börjar då. Här börjar då. Nerförsbacken här börjar nu. Lite pep där pepte. Och. Äh, Elkabeln går här nu på höger sida här faktiskt. Det var någonting vitt som spang en gång i tiden här också faktiskt. Och Här har vi lite pothål också som man ska parera också. En lite lättare nedförsbacke kommer här nu för tåget. Så här använder man nog lite lokbroms också faktiskt för att inte får upp hög fart. Innan kurvan kommer. Man bromsade då lite grann, man hade ju lokbroms då. Tågen var så korta på slutet så man behövde inte ha någon bromspersonal så hängde med. Det var bara ett lok och några få vagnar så det räckte med Det räckte med, med lokbromsen helt enkelt. Och Själva farten var bara 27. Man kunde använda Lokens broms då. Men, men innan dess var det betydligt längre tåg, godståg och blandade tåg med många vagnar. Då, var man att ha, då räckte inte lokbromsen till riktigt. Då var man tvungen att ha en, en, lok, en bromspersonal som, som, som satt där i en liten kur. Ja, på, men de sista åren där från 53 till 64 så var det bara några få vagnar och då behövdes ingen bromspersonal, det räckte med. och räckte till för de där få, fåtaliga vagnarna, det behövdes ingen. Det kan man se på bilder också, det fanns ingen bromskur med på tåget. De speciella vagnar det faktiskt. Och här kan man se en stor del av Skogspartiet också uppe till höger här som, som inte har någon snö helt enkelt. Och här är vi nu i en liten nedförsbacke helt enkelt. Och det klarar sig utan Helle Hansen tröja idag på onsdag den 4 mars 2015. Gunnar Andersson och en diktafon. Nu har jag pillat här på pausknappen här två gånger. Hade jag gått upp till Hindsötta så hade det blivit ett jäkla pillande faktiskt. på. På den här pausknappen faktiskt. Ja, man måste få komma ut också. Man kan inte bara gå omkring i lägenheten och, och grubbla och hela huvudet fullt av grejer. Jag är uppe i, ibland är det långt efter midnatt. Vi kommer en, en ganska skarp vänsterkurva också faktiskt här och det här är de här de här fälten som, som tåget stannade på, man tog bilder och fotade där Svenska Järnvägsklubben var ute och 64, det finns bilder på det också. Här är de här fälten där de stod och tog bilder och filmade tåget och gjorde fotuppehåll då, med Loke Tour. Jag kan inte se någon rodjur heller, björnen ska ju sova också. I Gävleborgs ser man rädda för fyra vargar också, begär skyldsjakt på dem. Jag menar, jag skrev till Radio Gävleborg där att, eller SR Götebo Gävleborg, att när gick senast en varg, när har vargen senast gått till anfall och skadat en människa? Det var ju på 1800-talet som det var någon som blev dödad. Och äh, man kan ju också göra så här, va, att man be bedövar vargen och flyttar på den med hjälp av helikoptrar och flytta varghelvetet från Gävleborgslen över till Värmland och släpper den där istället. Ja, snö, skogen där uppe är helt snöfri faktiskt, märkligt nog. Jag är tvungen att vinkla också diktafonen här faktiskt att inte det kommer att... Det blåst rakt in i mikrofonen, jag får hålla den nu. Så att... Och Här ser vi då isen som inte jag inte går ut på helt enkelt. Så Kyrkberget där, mobilmasten, norr om också. Ja. Och här efter eh, nedförsbacken som har varit nu för tåget, då, så kommer tåget in i en kurva här. Här fick man nog bromsa lite grann faktiskt då. Då de räckte det med att Men länge tillbaka så var det långa tåg, och då fick, fick de ju tuta då, så bromskuben drog åt lite grann i nerförspacken här. Ja, där är skogen snöfri uppåt där. Här kommer vi nu i en kurva, och sen efter den här kurvan så börjar vi med en. Raksträcka. Jag tror att vi har en liten uppförsbacke också om jag inte ser fel. Det här är en ganska så skarp vänsterkurva. Och på slutet så fick man då bromsa med loket bara. det Det fanns ingen bromspersonal med helt enkelt. Men längre tillbaka har det långa tåg. Och då fick man helt enkelt tuta då så han började dra åt lite grann och bromsa i de här kraftiga nedförsbacke och grejer. Batteriet har gått ner till hälften här men det håller fortfarande faktiskt. Och eh, nu har vi betydligt mer vind också här emot oss faktiskt här. Nedförsbacken är slut faktiskt här men här var en skarp vänsterkurva som tåget gick i och här kommer vi nu i här kommer vi nu en liten, ja, liten lättare uppförsbacke är den faktiskt för att följa av en nedförsbacke, Så här blir det lite grann. Det går upp för lite grann. Och sen kommer vi sen i nedförsbacke också här. Jag kommer att pila lite grann på på på recordingen också för att få lite pausläget också. Batteriet har gått till hälften här men det håller fortfarande faktiskt. Och här är det snöbelagt dike också här nu på sida faktiskt. Och här är också mycket potthål och lite, lite vattenfläckar också, det har ju smält ner också här, betydligt här. Jag försöka vinkla också apparaten så att den inte blir för mycket blåst i själva... Själva... Ja, jag känner det, alla en ganska skarp kurva där faktiskt, och en liten också var det här. Här är det lite lättare, det kommer som att komma lite grann nedförsbacka också här. Då lyser lampan. Då lyser lampan, det är alltså vi har recording och sen får man skifta också eller man får liksom vrida den här så att det inte kommer massa vind i. Så där man får vrida på den ner så. Och vi har fortfarande då en elkabel här. Och det är ingen som bor här i huset på höger sida och det finns inga brevlådor eller sopkunder och så. Och här är vi skylten också som går till vägbomen. elkabeln går också här på höger sida här och här går elkabeln ner i marken här faktiskt och sen går det väl upp till, till huset. Nej, det finns en, en annan elkabel där faktiskt. Och var ju öppen faktiskt här också. Och där ser vi också på bilmasten där som är till Östansjö faktiskt, Östansjövägen. Och huset tar har ingen, ingen brevlåda och ingen soptunna det är ganska isig väg också upp där. Det är sådana bilar som också där med någon, med någon sån här, med, jag mötte en kärling och en gubbe här som var tvungen att trycka paus och så, sen kunde jag visa upp för dem att det lyste för rekordingen igen. Nu kan jag ju vrida lite grann också här faktiskt och, så att inte det inte är lite lättare er också här faktiskt. Nu går de just i kurvan också här faktiskt. Det finns ingen brevlåd eller soptunna eller på det här huset som är här. Det verkar vara en helt ren sommarstuga faktiskt. Men med tanke på hur stort det här huset är. Med flera våningar och sen även andra byggnader också så måste det varit någon permanent bostad en gång i tiden. Och så en lekstuga också. Det ska finnas en lada också. På sidan också. Det går ledningen där uppe också faktiskt. Och Här ligger också tre stockarna kvar faktiskt. Så det går ju dem i, i kurvan här också faktiskt. Och sen ska det ligga en lada också bakom där någonstans. Så det är ganska stort hus det där faktiskt. Och, och använda det som sommarstuga alltså. Jag är jag tvungen att hålla i apparaten här för att inte få mikrofonen rakt mot den här motvinden som jag är nu. Jag måste vinkla själva MP3-spelaren så att mikrofonen inte vinklas mot den hårda, hårda vinden. Det här är mycket potthål. Det är mycket potthål här men det finns ingen snö och is just nu på vägen. Jag ser vi mobilmaster också mot Östlandsjö. Jag får begränsa mig lite grann här och bara gå lite kortare, kortare väg också faktiskt för att det, det susar också i mina öron också när blåsten kommer runt mina öron här. Faktiskt, det är ganska lustigt. Men som sagt, för här, just här finns absolut ingen snö eller någonting på vägen. Och jag räknar inte med att de ska ploga något mer, de här plogbilar och plogtraktorer va? det kommer inte sådana mängder snö. Nå mer. Jag betvivlar verkligen det. Kan det kan komma något enstaka snöväder så det blir lite grann på, så här på marken men det kommer att smälta bort sen. Och då behöver man inte ploga helt enkelt. Man behöver alltså inte ploga någon mer. Man kommer aldrig behöva ploga nån mer den här vintern. Det är slutplogat med både plogbilar och plogtraktorer. För det kommer inte de mängderna snö. Till och med kanske regn va? eller blandat eller bara lätt, lätt snöfall. Det skulle snö ha snöat igår också men det gjorde, det gjorde absolut ingenting. Det kom inte den minsta snö igår. Och det skulle ha regnat också i Stockholm faktiskt. Jag kan inte se någon som är ute på Lången heller på isen här. Jag tror att det är nästan lite farligt att vara ute på isen helt enkelt. Och där har vi en gammal skola också då, Långsbro skolan, Nedlagd på 90-talet. Och Rustinbacken hade vi också en gång i tiden. Och här ska rinna ner vatten också i Sjön Lången men det kan jag inte se. Och idag skulle komma sol också men det kan jag inte heller se. Det verkar kompakt mulet här. Och nu är jag väldigt dålig i höfterna också här. Där kan man se också den övre vägen helt enkelt. Ja Batteriet är på hälften. Man får, ska man gå längre sen så får man ta med extra batterier som man de meter först. Man, man meter Man mäter batterierna, extra batterierna så att de är schysta och visar toppvärlden. Och Självklart så mäter man ju de här som man stoppar in också, eller stoppar i. Nu är vi snart tillbaka till Britta Fittas hage här. är Britta Fitta, Britta. Fitta rimmar på Britta. Och så har vi en gammal bondgård också. Som här kan vara nedlagd. Här har vi en barmark också på ett stort område också faktiskt här. Och här har vi också ännu mer barmark. Ja Det är förskräckligt vad det är muligt och grått idag. Det kommer inte komma någon sol idag. Men det är skönt att slippa de här plogbilen och plogtraktorn. Det kommer inte att ploga någon mer nu. Så att eh, det är... Du har väl nu. Och här är det en stor parti också med barmark här. Och det klarar sig utan utan Helle Hansson tröja kan jag säga. Det var tur att jag inte, inte tog den faktiskt. Vi hade så hotellstycke för svettigt. Och nu är jag väldigt dålig här i höften också faktiskt. Gunnar... Jag är väldigt dålig i här. Jag måste ju begränsa mig också här. Här har vi nästan 100 procentigt barmarksområde. Och här är vi nu framme vid Brittans hage. Och en liten trebänk också. Det är ingen som sitter på den. För då kan man ju få ont i skärten här utav tre, tre, trebänkarna. Jag har bara en nyckel kvar på min lilla knippa här som är inne i jackan. Jag har plockat av en massa onödiga nycklar. Nu vinklar jag också apparaten här för att jag inte få... Det är Niklas som sätter upp de här skyltarna nämligen. Och det stod att elparken var öppen igen faktiskt, jag vet inte, men här är det i alla fall mycket potthål. Och här är det då ett dike här som är snö, snö och ishylt. Först ligger ett övre lager med snö här och sen är det väl is under. Och här är det mycket potthål också, jag vinklar nu diktafonen så att inte mikrofonen kommer precis i. Just i vinden här faktiskt. Jag måste vinkla då apparaten. Ja just det, går hästar och betar sen. Jag vet inte var de kommer ifrån riktigt faktiskt. Batteriet är ner på hälften här men det kommer hålla ett tag till. Så idag var det cirka en mil och lite drygt en mil och snö ligger naturligtvis på backen här på marken men det finns också partier här med barmark snön har sjunkit ihop en hel del men det är klart det ligger snö, vi är bara i början på mars månad också Jag såg en rea också en gång här som är på att bökade faktiskt har ja, tre gånger har jag pillat på pausknappen hade jag gått upp till Hinshötten hade jag väl hållit på 150 000 gånger varje sekund och pillat på den det här var det bara tre gånger i alla fall. Jag har bara pillat på den tre gånger faktiskt. Då hade jag gått upp till hinsluten, hade jag hållit på nu varje sekund och pilat och tryckt på den här pausknappen. titt och tätt. Än så länge har jag bara pillat på den tre gånger. Det är fantastiskt. Det måste jag säga också. Det är inga husbilar här. Ingen som badar heller i sjönlången. Det är för mycket is i vägen också faktiskt. Konstigt nog. Man får skära upp några hål för att komma ner i vattnet. Jag såg en bild en gång på en brud som var skitsmyk som stod och pussade. En asiatisk kej var det va, som besökte eldparken här. Och så gav hon... Jag var på en kontaktsida var jag. Och jag tyckte jag kände igen att det var precis älgparken här. Som matar hon älgen faktiskt här. Ja Och Här ligger också höbalar här också faktiskt. Och här går också ytterligare någon Telefonkabel också förutom elkabeln här. Älgparken verkar inte vara öppen. Och här har vi lite räffler också som när man cyklar så blir det så här: man studsar. Ni vet vad det kallas: man hoppar så här, små hoppar. Här ligger också lite is och apoteket också här. Det klarar sig utan heller tröja. Och man kommer inte ploga någon mer, varken med plogbilar eller så här plogtraktorer. För de stora, det kommer inte komma sådana mängder snö. Det är helt omöjligt, det blir bara. Blandat med regn här nu då. Det är ju plusgrader också va? det är det. Det ligger inte kvar helt enkelt. Och sen kommer det bara bli lättare snöfall och regn och regnblandat och det kommer att smälta bort. Även om det kanske blir lite vitt på marken någon gång. Snön är ju borta nu helt från taken också. Och här är jag bott nu sedan den 29 oktober då, 2011 faktiskt. Vi försöker vinkla den också så att det inte ska komma nå, det kommer lite småblås ibland nämligen. Och här finns en mellanväg också som ser ganska hal ut så vi inte ska gå på. Och här ligger också höbalar också för att utfodra rådjur. Med hö som de kan äta om de behöver. Det gör man varje vinter, det gjorde man där nere i Öppland också. Och här brukar kajerna föda upp sina ungar också i hålen i asparna här. Faktiskt. I hål i asparna här som... som äh... Lövstaholm så var det, ju, var det ju kajer också i hålen där i asparna. I allé, allé där ni vet. När jag spelade in Gunnar och mikrofon, fast nu är det ju Gunnar och diktafon. De går ju bara sönder de här jäkla mp3-spelarna. Så att det känns att det i alla fall, det är lite grann motvind här faktiskt men det klarar sig utan hälla hans en tröja. Och det är skönt att slippa de här plog. Att det inte kommer några snömängder nu så att de behöver ploga någon mer med, med, med sådana här plogbilar och plogdraktorer. Gud är här då. Så! Ljudet med L-J-U-D-E-T och mikrofonen är återigen igång här då. Batteriet är på halva men håller ett tag till. Vi ska spela in ytterligare en liten bit här. Mikrofonen är återigen igång här. Det ska vara några hästar någonstans här faktiskt. Vi ser Norviken igen här. Vi ska inte plogas mer då. För den, här, för den här säsongen. Det är skönt att slippa det. Det behöver inte plogas nå mer för det kommer inte någon snö. Det blir blandat med regn när det är så lätt snöfall det är grader och det smälter ju bort.